Замість будинку під Лірою я втрапив суботнього вечора до асенізаційної валки. Було щось небуденне, високе в тому, як ми збиралися, і це мене трохи втішило. Дядько дістав з горища фронтову сумку, яку ховав від діда Єврося, бо той перевався порізати її на підметки. Вдарив об коліно, струшуючи пелюку, сіра хмарища, Завихорилася довкола абажура. Дякую, а Богу, Богові, що тітки Дори ще не було оспивниці. Зробив бутерброд з трьох буханців хліба та двох кусинів сала. А ще поклав до сумки півінка цибулі, миску кислих огірків, дві часничини, дві півлітри коньяку власного виробництва, підфарбованого паленим цукром піла, дюжину рогаликів і дюжину пиріжків з капустою та горохом їх приносила з пивниці тітка Дора, решето помідорів-сливок, а яблук безміри. Потім дядько вніс із хлівця старі лахи, і ми вбралися в кирзові шкарбани, які на всю Солом'янську вулицю волали їсти, аж мусили їм кинути по десяткові черствих горохвяників у бавовнені штани, на яких заладками не видно було живого місця, і уватні піджаки із саморобного сукна в цих піджаках порубкували-дівували дід Євразь і баба Одарка. На голову собі дядько нап'яв вушанку, що в ній дід Євразь воював у першу імперіалістичну, а мені пожованого коровою манькою фетрового капелюха. Тим капелюхом тітка Дора досі йому дорікала. Вертаючись від кума цекала під величезною зеленоокою мухою,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 і тільки лупала очима втарт колінцям гопака, що його награвала зелена корова-манька. Дядько з великої радості, що корова знехтувала його головою, пішов на вприсядки по двору, збивши таку куряву, що вона затьмарила ранішне сонце, і вирії ще довго теревенили про непередбачене астрономами сонячне затемнення і боялися, що то на війну. Нарешті ми вийшли в темний осінній вечір. Місяць ще не вибрався з-за шиферних дахів солом'янки, лампочки на перехрестях ледве блимались під бляшанок, робочий день контролерів закінчився, і солом'янчаки, хитромудро обминувши з допомогою голок та дратів електролічильники, повмикали нагрівачі й плитки. Але ми навіть жовті плями перехрест обминали десятою дорогою, Тулилися до парканів, нишкли по глухих прогулках, брели через городи, втрапити на колючі язики солом'янчан, аж ніяк не входило в далекосяжні плани дядька Дениса, та й я, звичайно, не прагнув у таким вбранні здибати однокласників, а надто дівчину з календаря. Хіба що коли б їй загрожувала смертельна небезпека? Вона війшла в жовте коло від вуличного ліхтаря, голубим зблиснули її кісники, а чорна тінь уже скрадалася до неї від паркану, і лезо ножа горіло білим вогнем просто місяця, який визирнув на той мент за хмари, і вона зойкнула, бо помітила нападника. Яментом перестрибнув паркан, опершись рукою об стовпець, як стрибають у кіно.